Ivan Mrz, penzi vezdejší dej nám dnes. Personalista Bláha se zuřivě drbal ve vlasech, až mu do klávesnice počítače napadala závěj lupu. Stál před problémem, jaký za svou 20-letou kariéru ještě neřešil. Pak znovu s nevěřícným výrazem pohlédl na šlachovitého, vrásčitého staříka před sebou. Opravdu jste, pane Nováček, říkal, že chcete odejít do důchodu? Starý pán němě přikývil. A Rostomil se na personalistu usmál. V úsměvu předvedl perfektní práci svého dentisty. Je mi pěta osmdesát, dovršil jsem řádný důchodový věk a chci jít do penze. Takže mi laskavě vyplňte všechny papíry, co jsou k tomu potřeba, abych mohl z podniku vypadnout, řekl a nepřestal se usmívat. Pak se těžce zvedl ze židle a zvolna odkráčel. Bláha zablekotal, že se vina snaží. Důchod? Honilo se mu hlavou. Copak někdo dneska chodí do důchodu? A zrovna mě musí potkat takový problém. Ježiši, co budu dělat? Pak se rázně zvedl a vyrazil na poradu zavedoucím podnikového krematoria Fuxem. Měl v tom oboru nejbohatší zkušenosti. S nejstaršími zaměstnanci byl prakticky v denním styku. Sakra. Podrval se Fuchs na zarostlé bradě, sotva ho bláha zasvětil do problému. No to je malér. Jak to, že se dožil důchodového věku? Oslovený jen pokročil rameny. Nějak jsme to neuhlídali, ale na naší omluvu, zvolil pro jistotu plurál, můžu říct, že s něčím takovým jsem se nesetkal ani v odborné literatuře, a to ji mám prostudovanou 50 let zpátky, přesně ode dne. Od kdy byla důchodová hranice zvednutá na pěta osmdesátku. Fuchs pokýval hlavou, věděl, o čem je řeč. Právě díky dávnému krachu státního penzijního fondu a radikální penzijní reformě měl svou práci a své jisté místo. Politici se před léty tak dlouho handrkovali o to, jak, kdy a hlavně jakou spustí penzijní reformu, až se problém spola vyřešil sám. Peníze na důchody definitivně došly v březnu 2022. Pravostředolevá vláda padla, jmenovaná úřednická vláda pak těla doživého. Nekompromisně stanovila s okamžitou platností hranici pro odchod do penze na 85 let, zrušila předčasné penze a ve stavu legislativní nouze zákon prohnala parlamentem. Poslanci neměli ani vteřinku na své oblíbené kreativní doplňování, pozměňování a přílepkování zákona. A bylo vymalováno. Děsivá vize penzistů umírajících v naprosté chudobě na ulicích byla jednou provždy zažehnána. Možnost, že by se kdokoliv dožil penzijního věku a začal uplatňovat nárok na důchod, se tak limitně přiblížila nule. Firmy ve spolupráci s odbory naopak v rámci svých sociálních programů začaly budovat podniková krematoria pro zaměstnance, kteří skonali před dovršením důchodového věku. Vznikaly firmní dřímárny pro polední oddych starších zaměstnanců, podnikové lékárny, rehabilitační střediska, kurzy pro cvičení motoriky a paměti. Nejprogresivnější firmy zřizovaly vedle podnikových školek ve svých areálech i podnikové domovy pro seniory, aby to zaměstnanci neměli daleko do práce všechno úžasně klapalo k plné spokojenosti státu, kterému jednou provždy odpadly starosti s důchodovým fondem. Zatímco dříve odcházeli zaměstnanci do penze v 65 i dříve a vysávali neduživý důchodový systém 20, 30 i více let, současná neustálá docházka do zaměstnání i ve vyšším věku se na nich podepisovala do té míry, že hranice důchodu nedosáhl nikdo. Až na pana Nováčka. Občas se najde nějaká ta výjimka, která potvrdí pravidlo. A Měl bys to probrat s ředitelem, navrhl nakonec Fuchs Bláhovi. Chlap má prostě na důchod nárok, s tím nic neděláš a zákony se kvůli jednomu člověku asi předělávat nebudou. Jednovým jistě, mým zákazníkem, ten tvůj nováček nebude. Když nemilou novinku oznámil personalista Bláha, řediteli podniku Dvořákovi, pochvali se nedočkal. Hm. Zajímalo by mě, pravil ředitel na kvašeně, kdo to nechal takhle daleko dojít, aby nás pak ještě z hora nepopotahovali, že máme až přes příliš dokonalý firmní sociální program. Taková ostuda. Zrovna náš zaměstnanec se musí dožít důchodového věku. Víte, co nás to bude stát? Bláha horlivě přitývl hlavou. K řediteli šel už dokonale připraven. Nás by to nemělo stát ani korunu. Jednak ušetříme za firemní kremaci a pak, jak jsem zjistil, stále ještě u nás existuje úřad, který se jmenuje státní zpráva důchodového zabezpečení. A to je ta dobrá zpráva. O výplatu penze se musí postarat právě ona. Výraz ředitelovi tváře se rázem změnil. Proč jste to neřekl hned, člověče? V tom případě tomu, tomu tomu, nováčkovi ještě uspořádáme důstojnou rozlučku. Víte, chlape, jak vzroste rating naší firmy, až vejde ve známost, že lidé u nás jsou schopni dožít se důchodového věku? Typuju to nejméně na 3A+. Jo, a na tu zabezpečovací zprávu hned zavolejte. Tak, pane Nováček, halaholil druhý den velmi přátelsky personalista Bláha, když šlachovitý stařík usadil s lehkým hekáním své hubené tělo na nepohodlnou židli pro hosty. Už je to všechno skoro vyřízeno. Vaše papíry jsme poslali na úřad důchodového zabezpečení. Teď už jen stačí, když to tam skočíte osobně podepsat a můžete si užívat penze třeba do stalet. No, to mám taky v plánu konstatoval suše starý muž a v oku mu zaplála mladistvá jiskra. Myslím, že si to za těch a šedesát let, co jsem si tady nadílně huntoval tělo, zasloužím vrchovatou měrou a ten úřad sídlí kde, zajímal se. Bláha mu vše nejen podrobně popsal, ale navíc s předběžným souhlasem ředitele dokonce nabídl podnikový služební automatický elektromobil. Přece se nebudete drncat na druhý konec města po pohyblivém chodníku, dodal tónem, jakoby nastávajícímu důchodci půjčoval svoje vlastní vozidlo. Hlavní referentka na státní zprávě důchodového zabezpečení si právě užívala polední siestu. Když konečně dorazila na své pracoviště, byla rozespalá a nemohla dlouho pochopit, co po ní vlastně šlachovitý stařík požaduje. Šlo už o starší dámu, přesto za svou dlouhou úřednickou kariéru nikdy nepřišla do styku s člověkem, který by měl nárok na penzi. Jste si jistý, že byste měl opravdu brát nějaký důchod? Pokusila se zprvu pana Nováčka rychle odbít. Navíc trpěla celkem pokročilou sklerózou, takže než klient odvyprávěl vše, co potřeboval sdělit, zapomněla první půlku a Nováček musel vše opakovat znovu, ale nevzdal se. Aha, takže vy odcházíte do starobního důchodu a požadujete, abychom vám vyměřili penzi, hovořila spíš pro sebe, když krátko zracem houřila oči na texty na svém terminálu. Ani ne tak vyměřili, jako vypláceli. Ano, ano, ano, tady to mám, dobrala se konečně žena k potřebným dokumentům. No to je zajímavé. Představte si, že při důchodové reformě před 50 lety, aby se ulevilo podnikatelům i zaměstnancům, byly příspěvky na důchodové zabezpečení vybírané od právnických i fyzických osob seškrtány na naprosté minimum. To jako, že nedostanu nic? Úřednice ho nevnímala a totálně přepsané zákony a přesto nebo právě proto má důchodový účet od té doby přebytek. Doufám, že vám nebude vadit, že v tomhle státě existuje jednotný důchod. Pan Nováček trochu netrpělivě poposedl, abych z toho jednotného důchodu nechcípnul hlady a vyplácí se jednorázově, pokračovala svědomitá úřednice. Stále nahlížela do dokumentů, které jí byly docela povědomé. Matně tušila, že kdysi většinu z toho, co v nich stojí, nosila v hlavě. Vždy z částek vybraných v minulém roce. No dobře, a kolik? Cokolik? Aha, říkala jsem vám přece, že se vyplácí jednotný důchod všem stejně, Co pak, jste hluchý? Konverzace ji evidentně osvěžila. Prostě se vezme částka vybraná v uplynulém roce na penze, vydělí se aktuálním počtem starobních důchodců a hotovo. Chvíli trvalo, než se prsty strefila do správných kláves počítače, pak se naklonila nad monitor a přečetla částku. A to všechno momentálně děleno číslem jedna. Budete to chtít hned v hotovosti nebo raději převést na váš účet? Zajímala se. Rozloučení v podniku se spolupracovníky bylo opravdu velkolepé, s drobným detailem. Oslavenec si vše platil sám. Navíc jenom totální zákaz tabákových výrobků platný už století zabránil čerstvému penzistovi Nováčkovi, aby si před ředitelem demonstrativně zapálil doutník k pětitisícovkou. Ostatně stačilo, že svůj zbrusunový elektromobil Lamborghini provokativně zaparkoval právě na ředitelovo vyhrazené místo. Šlachovitý stařík měl víc než jeden důvod k radosti. Když se aktuální výše jeho starobního důchodu rozkřikla, řada zaměstnanců blížících se věkem důchodové hranici skonala přímo na pracovišti, na náhlou zástavu srdce. Nepomohly jim ani samoobslužné defibrilátory instalované v továrnách, veřejných budovách a kancelářích ve stejné hustotě jako požární hlásiče a hydranty. Pan nováček tak měl jistotu, že minimálně několik nejbližších let bude státní zpráva důchodového zabezpečení používat při rozdělování penzí výhradně dělitel jedna. Nezáviděl mu snad jedině vedoucí podnikového krematoria Fox. Místo toho si užíval dějiny tučných prémií. Točil se ve 12 hodinových směnách a měl práce nad hlavou.